І зовсім не корисно, Х'ялмар обережно скосив на неї очі, натякаючи на результати нещодавньої дегустації спешл-ласі. Пішов до дупи, моралізатор. Краще би тоді мені руку простягнув. Здається, Марла не сказала цього в голос. Їй просто стало бритко на згадку про свою наркотичну істерику. Коли злишся на себе, інші дратують більше, ніж завжди. Тому вона швидко перескочила на інше. Кажуть, тут є гаряче джерело? Ага, і японський ресторанчик вкупі з ним. То, типу, гаряча вода по трубах подається? Хі -хі, блін, Японія. Ні, там все по-чесному. І Х'явмар заходився розповідати про свої купелі у справжніх Hot Spring X країни Сонця, що лізе на небо, там, де суші, коштує дорожче, ніж будь-де в світі, а на першу філіжанку еспресо ти витрачаєш половину всіх своїх дорожніх заощаджень. Прекрасна країна, зітхнула Марла. Потай вона мріяла стати страшенно багатою і знаменитою, коротше, достойною Х'явра, і запропонувати йому руку і серце. А потім, якщо погодиться, поставити його перед вибором країни для весільної подорожі. Справа нелегка, бо в усіх земних раях вони вже встигли потоптати ряст. Японія чи Антарктида? Для поїздки в другу треба було лише приєднатися до аргентинських військово-морських сил. І справу зроблено. Все дешево і сердито, а ти бати, ми солдати. Бо туристична подорож із комфортом і в'язаним мереживом на капюшоні захисної куртки – коштувала 10 тисяч доларів. Це ж іще 17 докласти, і можна підійматися на Еверест. Зрештою, яка і буде тоді вже різниця? Вона ж буде багатою і знаменитою. Це Х'ялмархай вирішує. Він же взагалі інституту шлюбу не визнавав навіть жартома, однак обіцявся Марлі бути з нею довго-довго. Оте невизначене «довго-довго» Її і насторожувало, передусім своєю правдивістю. Марла, щоразу даючи обіцянки вічного кохання своїм колишнім коханим, безсовісно брехала, що й так зрозуміло зі статусу їхньої колишності. Брехала і сама свято вірила у свою брехню, не допускаючи й думки про закономірну руйнацію романтичної ідилії за якихось максимум три місяці як для гормону кохання, що взагалі ще з крові за два тижні, три місяці вже вік пристойної цивілізації, не кажучи про півроку, ого, рік, ой, чи два, ама. Тож тут, коли людина, кохана і закохана, виявляла приклад буття реалістом, хай із оптимістичними наворотами, Марло накривала паніка. Вона настільки встигла звикнути до всіх цих рожевих шмарків з ліловими стразами, до всіх цих звірянь, спевнень, зітхань, стогонів та іншої кохацької атрибутики, що відсутність її і розстановка шмоток по своїх місцях як мінімум ламала засади архітектоніки її марленого світу. Тепер, їдучи на орендованому за 10 баксів ровері у напрямку Дурбар-скверу, вона про це не думала. Думала, власне, про те, як би їй не всадитися з ровера, не наїхати на перехожого чи не зіткнутися з велорикшею. Машин, на щастя, сьогодні не було. Катманду страйкував, домагаючись республіки. Демонстрація проходила десь поблизу Королівського палацу, єдиної споруди, що не вписувалася в архітектурну картину міста своєю бозназвідки взятою совковістю. Брат заводу «Імпульс» у Черкасах, підтвердила Марла, точно тобі кажу. Отже, реверсивний рух каміння демонстранти Нацгвардія плюс поліція сьогодні відбувався там. А вулицями старого міста поволі сновигали торговці овочами з кошиками на плечах. Саме сновигали, а не продавали свої овочі. Солідарність трудящих забороняла робити це під час всезагального страйку. Флегматично їздили рикші і повагом крокували монахи у пурпурових ризах, перебираючи в руках свої вервечки. Можливо, монахи прямували в бік мавп'ячого храму, що височив на горі, відбиваючи біло-золотими стінами сонячне проміння. Марла із Х'ялмаром, оминувши дурбар, скерували свої ровери якраз туди. Дорогою їх нагло спинили двоє мандрівних святих, як їх тут називали, зодягнені два бородані з надміру веселими очима, були в жовті плащі, чи то пак тканину, білі штани і в'єтнамки. Так, дискримінуючи інші частини Азії, називали цей вид взуття у марленій країні. Лоби старців було розмальовано червоно-білими фарбами, червоний прямокутник із трьох боків обрамлений білою каймою, що внизу мала невеличкий відросток, який виводився на перенісся. Марлі цей білий знак не нагадав чомусь тризуб, як мав би нагадати кожному порядному українцеві,